Їх нібито було гаддя або щури Відштовхували ногами лучники Жебраки хапали воїв за халяви обід, Відкочувались і наповзали знову «Дорогу! Дорогу!» З настіж відчиненої брами В супроводі ратників Стрімливо вийшов сивовусий лицар у шоломі Увінчанім страусовим пір'ям У панцирі, покритому на опаш кубраком з лосиної сириці, з широким мечем при боці. Він ішов, понуривши, мов тур, голову, не дивлячись по боках, не звертаючи уваги на зазивні викрики та просьби купців. «Ялмужний, князів, славний православний! Наша особа мила, пану Богу приємна!» Заскиглили каліки, і лицар, не спиняючись, пожбурив жменю монет Уже братське місиво. Але тут, немов подесятерина луна, жалюгідного скиглення, донеслося від юрби, де стояли скоморохи. Слава Свидригайлові, слава князеві Руському і Литовському! Свидригайло зупинився, м'язисте обличчя налилося багрянцем, немов десь глибоко в душі князя, скипіла прихована лють. Проте роблена усмішка розпогодила його вид. Він круто повернув управо, підійшов до гурту. Хто єсте, що хвалу мені воздаєте? спитав Свидригайло, обводячи поглядом строкату юрбу, в смушевих шапках, клепанях, у сиряках, сердаках, дублених кожухах, у скомороших різнобарних каптанах. Вшеляки князю. «Суть тут!» – за всіх відказав мізерний чоловік в Оксамитовій Ярмулці, з-під якої спадало рідке волосся на комір сірого сукмана. «Вольні і невольні! кметі і каланники, тяглові люди і ремісники! І скоморохи, і жебраки – он суть! А ти яких шукаєш, княже? Чимо воїнів потребуєш?» Свидригайло кинув гострий погляд на чоловіка, Зустрівся з його пильними і розумними очима, що пазили князя з-під кошлатих брів, і відказав – потребую, много люду потребую, таких, щоб мали чим і за що воювати. – А за що, княже? – спитав чоловік. – Знаємо, що міщанин воює за Махдебурію, шляхтич за шляхицьку хартію. Землянин за двір, жолдак за жолд. За що воюватиме тяглий смерть За калан? Зварич? За прасолку? Данник за подимне рогове? Примітка. Калан ударна гайкою. Зварич, Солевар. «Я ж їх і не кличу, любомудре!» Та й з чим вони підуть на рать? А ти поклич, хіба не чуєш? Хвалу тобі викрикують, надію мають на тебе. Токмо з ними сильний будеш. Покладися на них, то підуть вони з рогачами за отчизну. Опустив голову князь, думав хвилину, потім глянув з-під лоба на худорлявого чоловіка з мудрими очима і спитав. А що єсть отчизна? Нині вона для людей те, що я вже сказав, а для жебраків дерев'яна мисочка для подаянь. Ти ж зроби так, щоб відчизною для них стала земля, на якій живуть. А тоді набирати мені ратоборців зотих, показав Сведригайло калік. І вони були колись люди. Смішний ти, чоловічий, нерозумний, хоч і не схоже, та, мабуть, сам смерть єси. Русин єсм, княже, а ти за Русь хочеш стати. Забігали жовна на вилицях князя, він повернувся, за ним стали литовські ратники, і тут Свидригайло у притул зіткнувся із коморохами, попереду яких стояв родливий парубок з гуслями під пахвою. Князь ступив крок, але зупинився і, подумавши мить, сягнув у полуку брака, вийняв дукат і кинув гусляреві. Ти їхній ватажок? Сьогодні, як ударить дзвін на покрові, приходьте в стирову вежу співати на моєму бенкеті. І рушив майданом у бік русинського боярського стану. Віддай йому дукат, парубче мовив чоловік. Не співцеві грати в кості з сильними світусього. Егеш, хмикнув Арсен, базікайте, а ми де пиво п'ємо, там честь віддаємо. Дивись, щоб не перепив, аби на похміллі не прокинувся бува у ковпаку з двіночками. Та хто ви такі, що всіх повчаєте? огризнувся гусляр. «Пророк чи хто?» «Та ні, я, хлопче, осташко-каліграф, з Олеська. Він сказав це, повернувся і загубився в юрбі, а тоді до Арсена підійшов одноокий, безрукий старець і мовив. «Завіщо образив нас, скоморошив Аташку?» «Гур-гур, їде юр», – визвірився Арсен на старця. «А ти, хто такий?» «Рівня тобі! Я, отаман калік перехожих!» «Та як ти смієш, голодранцю!» Закричали скоморохи, і циган відпустив ланцюга, на якому тримав ведмедя. Звір заревів і кинувся до старого. Той позаткував, а жебраки в «Тікайте, щури підвальні, як не хочете знати, що таке мінь-вот наші!» Зареготав йому слід Арсен і змовк. Звіддаля дивився на нього чи то глузливо, чи то співчутливо, жебрацький отаман, похитував головою, і Арсен відчув, як у душі заворушився докір до самого себе. Чи ж то давно було, жебручі спудеї Ягелонського університету, жаки, бродять краківським передмістям, випрошуючи грошей і хліба, бо їм, бач, захотілося рогатої беретки бакалавра. А їсти нема що, із бурси схизматів прогнали. А люди людьми, хто дає подаяння, а хто палицею проганяє. Верталися у свої підвали з худими торбами і вигукнув Арсен з перемишля, зупинившись біля чапурної хатини, в якій мешкали львівські маляри і різб'ярі що оздоблювали каплиці у катедрах Вавеля. «Не хочу більше жебрати», – пошпурив він торбу. «Чуєте? Не хочу».